di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata iza tawadda al-abdul muslim awil mu'min faghasala wajah خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاهِ او مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاهِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًا مِنَ الظُّنُو او كما قال hadith sahib riwayat imam muslim Nabi SAW bersabda kata Nabi apabila seorang hamba yang Muslim lagi mukmin kepada Allah SWT berhudu apabila satu orang Islam ambil ayat semayah maka dia membasuh muka dia kharaja min wajihihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'alma maka gugur luhuh, jatuh daripada muka dia tu dosa-dosa yang dibuat oleh mata dia kita bila ambil ayat semayah basuh muka dosa yang mata kita buat luruh bersama dengan jatuhnya ayak semayak daripada ayak yang kita basuh muka tu ataupun kata Nabi Au ataupun dia luruh sekali dengan ayak hak penghabis sekali menitik daripada muka cuma masa kita basuh muka tu ayak jatuh tu dia jatuh dosa-dosa yang dibuat oleh mata ataupun hak penghabis sekali menitik daripada muka tu itulah dosa yang luruh daripada mata yang berdosa tentu yang berapa banyak dosa mata kita <tuh> berapa banyak kita sendiri pun tak tahu Allah subhanahu wa ta'ala sahaja Tuhan yang tahu, berapa banyak dosa yang dapat terkisar kerana mata tengok benda-benda yang tak patut kita tengok orang perempuan kita tengok kita boleh dosa Walaupun dosa-dosa ni termasuk dalam impunan dosa-dosa kecil. Tapi dosa kecil, bila buat banyak kali, dia jadi banyak. Maka akhirnya dia jadi macam dosa besar. Maka dosa yang melibatkan mata ni, dia gugur bersama dengan gugurnya ayam yang kita guna untuk buat ayam semayang basuh muka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi faiza ghassala yadayhi apabila orang Islam yang beriman tadi basuh tangan dia kharaja min yadayhi maka seluruh daripada tangan dia ni segala dosa yang dibuat oleh tangan dia atau ma'a akhir qatr an ataupun dosa tu luruh sama dengan air tak pengagih sekali menitik daripada tangan kita. Cuba banyak tuan, tuan dosa yang kita buat dengan tangan. Dak, kita duk kerja, hari-hari kita duk kerja. Kita ambil kertas pejabat punya guna untuk kegunaan peribadi kita. Tangan kita ambil kertas pejabat. Kita guna untuk kegunaan peribadi kita. Itu salah Berapa banyak yang yang tangan kita buat terambil macam tu Itu contoh ambil petai Banyak lagi benda orang duk ambil daripada pejabat ha? Ubat, stapler ni semua benda hak kecil-kecil ini Hak pejabat, hak sepatut kita guna masa kerja Kita guna untuk nak pakai pada benda yang kegunaan peribadi kita Salah Sayyidina Umar Al-Khattah radhiyallahu anhu Sayyidina Umar Dia ada buat kerja yang berkaitan dengan negara Dia pakai pelita Pelita hak kerajaan punya Hak negara punya Tiba-tiba anak dia mai, Anak dia petuk pintu bilik Dia ada buat kerja ni Bila anak dia bagi salam Ya Assalamualaikum Dia buih badan pelita tu Dia cucuk pelita satu lagi Anak dia kata ke dia pasal apa ayah bila saya masuk ayah patang pelita ni ayah cucu pelita lain si dina Umar kata bila kamu masuk aku tahu dah kamu nak bercakap urusan keluarga kita maka aku tak mau dia kata aku guna pelita ni aku guna minyak ni hak negara punya untuk bercakap urusan keluarga kita tentu nak kata apa dengan si dina ini manusia beriman dan bertakwa pada Allah dia takut ke Tuhan bukan dia nak tunjuk kat siapa-siapa nak tunjuk apa kat anak sendiri kok ada orang lain nak tunjuk ke orang kata dia ni buat kerja jaga macam tu tak dia takut kepada Allah subhanahu wa taala dia takut benda tu jadi dosa ke dia takut sayyidina Umar al-Khattab ini yang dipanggil takwa Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dosa-dosa kecil yang kita terbuat, yang kita terambil, yang kita terapa semua ini gugur bersama dengan ambil ayat semaya tadi. Kata Nabi saw. "Faiza rafal ridlayhi, harjat kullu khati'atin mashatha ridla'u ma'al maa'i, au ma'akhir qatir al maa." Kata Nabi Alaihi Wasallam, apabila kita ambil ayat semayang basuh kaki. Tiap-tiap kali kita basuh kaki itu, keluar daripada kaki itu segala dosa yang dibuat oleh kaki. Iaitu dosa kita berjalan ke tempat-tempat yang tidak baik. Sekali dengan ayam yang kita juih itu keluar daripada kaki, maka sekali dengan itulah dosa-dosa keluar daripada kaki kita. Dosa yang melibatkan dosa-dosa kecil. Hatta <tinyakirna> Sehinggalah jadi orang yang berwuduk ini, keadaan dia bersih daripada dosa. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, ambil ayat semayang bukan waktu nak semayang saja. Tapi ambil ayat semayang ni boleh pada bila-bila masa. Maka tidak heranlah bila kita baca cerita Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. 40 tahun umur dia, dia menggunakan ayat semayang, semayang isyak untuk semayang subuh tak batal ayat semayang semayang isyak dia tak batal selama 40 tahun dia buat macam tu ayat semayang yang dia ambil untuk semayang isyak ayat semayang tu juga dia guna untuk semayang subuh maknanya ayat semayang dia tak batal 40 tahun dan orang-orang yang macam tu ayat semayang mereka ni kalau dan dandat mereka ambil ayat semayang maka jadilah mereka ni orang yang sentiasa berada dalam keadaan ada ayat semayang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotaya wa yirfa'u bihi darajat qalu bala ya Rasulullah Kala isbab ul-wudu' alal makarih Wa kathratul khuta ilal masajid Wa intizaru salah ba'da salah Fazalitumul riba Aukama kal hadis sahih riwayat iman muslim Abu Hurairah radiallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wa bersabda sabda Nabi maukah kamu aku nak tunjuk kepada kamu satu amalan yang kalau kamu buat Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kamu Nabi tanya sahabat dia Ampah mau tak mau, aku nak bagitahu dekat Ampah satu amalan yang kalau Ampah buat amalan ni Tuhan hapus sebahagian daripada dosa Ampah semua Bukan sahaja Tuhan hapus dosa Allah angkat pula darjah Orang-orang yang buat amalan itu Dosa Tuhan cancel pun Darjah Tuhan angkat Sahabat kata bala ya Rasulullah Sahabat kata tentulah kami nak tahu Apakah amalan yang bagus tu ya Rasulullah Amalan yang apabila kami buat Dosa kami dihapuskan dan darjat kami diangkat apa dia amalan tu? Qala nabi sallallahu alaihi wasallam, jawab nabi sallallahu alaihi wasallam isbagul wudhu ala al-makarih. Kamu sempurnakan ayat semayam walaupun dalam keadaan sukar. Dalam keadaan payah pun kamu ambil ayat semayam bagi sempurna. Keadaan payah ni macam mana? Satu musim sejuk musim sejuk, nak boleh pergi ambil ayat semayang ni orang tak cukup kuat, tak buat musim sejuk, nak boleh pi buka pancung ambil ayat semayang, pukul 4 pagi nak semayang tahajud kalau boleh buat, ni orang cukup kuat kerana itu dia panggil masa makarif masa yang cukup payah orang nak boleh buat dia buat masa tu pahala dia besar Ataupun masa kita dalam kecederaan Orang cedera Jatuh motor Tangan berbungkuih Berbalut dan sebagainya Nak semayang masa tu Bukan semua orang boleh buat Banyaknya dia kata Tuhan bukan tak tahu Aku cedera Esok aku sihat Aku kabarlah Kebanyakan orang kata macam tu Tapi siapa yang duduk dalam keadaan susah ni Nak ambil ayat semayang susah Kalau dia ambil Boleh menyebabkan sakit pada dia dia ambil juga ayat semayah Maka orang yang macam ni Allah subhanahu wa ta'ala akan hapus dosa dia yang dia dah buat Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat derjah dia Dan juga amalan yang boleh menyebabkan Tuhan hapus dosa Dan Tuhan angkat derjah Ialah amalan memperbanyakkan langkah ke masjid mengaji agama ni bukan masjid kampung kita saja masjid mana ada orang buat mengaji agama kita hambat pi lagi jauh kita pi lagi besar pahala Allah bagi dekat kita sehingga kan pahala diberi berdasarkan khutbah dia kata berdasarkan langkah ke masjid satu langkah kita pi satu dosa Allah hapuskan satu darjat Allah tinggikan ini sahih daripada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam maka mana-mana manusia yang memperbanyakkan langkah ke masjid lagi jauh, lagi baik lagi jauh dia pergi lagi tinggilah kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala angkat kedudukan dia tinggi sehingga dia boleh duduk sama-sama dengan golongan siddiqil dan orang-orang yang baik-baik dan yang ketiga salat, salat. orang yang habis semayang hati dia tertunggu-tunggu nak mai semayang lagi satu dia jenis macam tu. Dia dah habis semayang maghrib, hati ni rindu menunggu Aisyah. Dia habis semayang Aisyah, hati ni rindu nak bangkit semayang tahajud. Dia dah bangkit semayang tahajud, hati ni rindu nak semayang subuh. Dia dah habis semayang subuh, hati ni rindu nak tunggu lohak. Maka orang yang sentiasa tertunggu-tunggu, semai yang nak meja lagi adalah orang yang Allah Subhanahuwataala akan hapus dosa dia yang terdahulu dan Allah akan angkat dia satu derja tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahuwataala. Di hujung hadis tu Nabi kata faza riba. Nabi kata yang demikian itu adalah perjuangan Nabi kata. Yang demikian itu Ialah al-ribat Iaitu perjuangan Tuan-tuan Kita nampak perjuangan ni lawan musuh Dalam masa yang sama kita terlupa Setan adalah musuh nombor satu Nak boleh buat tiga benda yang disebutkan dalam hadis ni Nak kena kuat betul Nak kena tumpaskan syaitan nak jadikan diri kita orang yang boleh ambil ayat semayang dalam keadaan makarif kita kena betul-betul kuat kerana setan tak akan biar kita berwuduk dalam keadaan susah macam tu musim sejuk, nak bangkit pukul 3, pukul 4 pagi setan tambat kita dengan tiga ikatan habis Nabi, Nabi kata setan tiap-tiap hari dia tambat manusia tiga ikatan Manusia jaga aja tengah malam Torongkai satu ikatan Manusia bangkit daripada katir Pergi ambil ayat semayang Torongkai lagi satu ikatan Manusia duduk saja Ati sejadah Allahu Akbar Torongkai habis semua ikatan Setan akan ikat manusia cukup kuat Lebih-lebih lagi dalam keadaan makarih Dalam keadaan cuaca sejuk Yang tidak ramai orang boleh bangkit buang ibadat pada masa tu. Siapa boleh bangkit lawan ikatan syaitan pada masa tu maka ini adalah manusia kuat dan dia wajib diberi ganjaran oleh Allah Subhanahuwataala dan Nabi kata itulah perjuangan Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Yang dirahmati Allah sekali. Di dalam sebuah hadis Nabi saw di ceritakan kepada kita tentang Nabi saw bagaimana orang dia hadis riwayat daripada abi sirwa'ah ataupun nama sebenarnya uqbah bin al harith radhiyallahu anhu kata uqbah sallaitu wara an-nabi an sallallahu alaihi wasallam di madinatul as fasallam thumma qama musri'an fatakhatta riqab an-nas ila ba'd hujari nisa' Fadzganaus min suratih, fakhrat alaihim, fara'an nukum qad ajabu min suratih, fakalal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakar tu shay'an min tibrin عندنا, fakarihtu an yahbisani, fakamartu bi qismat, fakamartu atau katakan hadis riwayat Imam Al Bukhari. Seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Al Harith radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari aku semayang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, semayang asal. Nanti cerita pengalaman dia dengan Nabi. Satu hari dia kata dia semayang asal belakang Nabi. Nabi jadi imam, dia jadi makmum, semayang asal di Madinah kemudian habis sembahyang fassalamah nabi bagi salam summa qama musri'an fatakhatta riqab an-nas ila ba'd hujur nisai nabi bagi bagi salam terus nabi bangkit langkah orang ramai hadir sembahyang belakang dia ni terus balik ke rumah di tepi masjid fa khaz'a an-nas min maka sahabat semua pun hairan apa hal dengan nabi Semayam asap dengan Nabi. Selalunya lepah bagi salam Nabi duduk dulu di situ. Tapi hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangkit berjalan bergegas-gedas keluar daripada tempat imam. Fa kharaja alaihim tak lama lepah itu Nabi balik. Patah balik main kepada sahabat-sahabat dia faraa annahum qad ajibu min sur'ati nabi boleh perasan sahabat-sahabat tertanya-tanya pasal apa dia tadi kalut macam tu huh? nabi bangkit kalut-kalut balik nabi balik main nabi tengok muka sahabat ni nabi tahu dahpon ni dalam keadaan tertanya-tanya apa hal dengan nabi ni nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata ke sahabat-sahabat dia nabi kata Zakar tu shay'an Minti beri anjana, fakar itu an bisani. Nabi kata sebenarnya tadi tengah aku duduk semayang, tadi aku teringat di rumah aku ada emas ketui. Emas yang orang mai bayar duit zakat dia, zakat Orang bayar dalam bentuk emas. Tadi ada orang mai rumah Nabi, mai bayar zakat ke Nabi. Zakat tu dalam bentuk emas ketui. Mah tu ada di rumah. Nabi kata, aku tengah duduk semayang tadi. Aku teringat kemah ni. Fakarih tu an bisani. Aku nak lemah, ada kata. Dengan mah duduk ada di rumah ni. Aku tak mau mah yang orang bagi tadi bermalam di rumah aku. Fa amartu biqismati. Maka aku balik tadi ni. Aku suruh isteri aku pi bagi ke orang miskin benda tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.a.w. Tu Nabi s.a.w. Nabi SAW dia tak suka dia tak suka di rumah dia ada lebihan harta kita tak terbuat benda ni tapi Nabi yang kata Nabi SAW ni dia ni lebih fikir umat daripada fikir dia dia tak mau benda tu dah ada lama di rumah dia. Dia tak mau. Dia takut sak lagi ada di kalangan umat. Dia hak miskin, hak tak ada makan, hak tak ada rumah, hak tak ada apa-apa. Dia tak mau orang susah ada di dalam masa dia menjadi nabi ni. Dia tak mau benda hak boleh dibahagikan kepada orang miskin. Dia nak bahagi cepat. Sampai kalau dia tak bahagi benda tu, dia semayang pun jadi ganggu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Kita jiran sebelah rumah tak makan Pergi kita tak berasa apa Kita ni jiran sebelah rumah Tak makan pergi kita tak berasa apa Jiran sebelah rumah Kita anak nak mengaji Nak bayar yuran tak ada duit Pergi kita tak pernah ambil tak Sikap prihatin kita Dekat orang ni tak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang mai bagi zakat kat dia dia tak mau tu benda tu dok ada lama di rumah dia dia kata dia tak akan biak benda tu bermalam di rumah dia melainkan hari ni orang bagi hari ni dia bagi dekat orang yang berhak Itu sebab tuan-tuan dalam mazhab Syafi'i duit zakat yang dikutip kena per tahun tu juga tahun depan kutip lagi dalam mazah Syafi'i kena macam tu kita tak boleh kutip zakat tahun ni dapat 13 juta 13 juta kita duk kepoi simpan di pusat urus zakat kita tak tolong orang susah orang susah susah juga anak nak pi mengaji tak ada duit nak bayar yuran duduk di rumah tak ada duit nak beli makan zakat boleh simpan sampai berjuta-juta Islam tak mau benda macam ni orang bayar zakat tu dengan tujuan supaya pihak amil guna duit tu tolong orang yang memerlukan banyak mana dapat, banyak tu belanja bagi orang susah dapat bahagian dia tahun depan, kutip orang bagi lain pula muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW dia manusia yang macam ni, manusia yang sangat ambil berat tentang masalah umat yang ada di keliling dia, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan membawa kebaikan kepada kita semua insyaallah. Kita menggunakan tafsir Juz Amma muka surat 118, 116. Muka surat 116. Malam ni kita masuk surah Atid Makkiyah. Surah Atid yang diturunkan di Makkah mengandungi 8 ayat. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassini wazzeitun. Wa sinin Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. thumma radad tsumma radadnahu asfala safilin illa amanu wa 'amilu s-salihat falahum ajrun ghairu mamnun famaa yukazzibuka ba'du biddin, baik maksud dia firman Allah wattini waz maksudnya demi bumi yang banyak menumbuhkan pokok tin dan pokok zaitun Oh, Tonton tuan, tuan tengok Tuhan sumpah Dengan dua jenis pokok ni Yang pertama pokok tim, Yang kedua pokok zaitun Kita faham tak Tuhan bila dia sumpah Benda yang Tuhan jadikan sebagai bahan sumpah ni Adalah benda yang manusia tak boleh buat Allah bersumpah dengan masa Manusia tak boleh buat masa Manusia tak boleh buat masa. Kalau sehari ada 24 jam, 24 jamlah. Manusia tak boleh buat jadi 24 jam setengah, tak boleh. Masa Allah saja yang boleh buat. Manusia hanya boleh mengatur hidup dia bagaimana nak menepati masa. Tu saja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan pokok tin, dengan pokok zaitun. Manusia tak boleh buat pokok. Yang buat pokok ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah wahai turis ini demi bukit Tursina yang di tempat Nabi Musa terima wahyu. Kita dah baca dah dalam tafsir mencerita, menceritakan kepada kita tentang Nabi Musa alaihi salam pi bermunajat di atas bukit Tursina minta dekat Allah subhanahu wa ta'ala minta nak tengok Allah. Allah kata dekat dia, "Unzur ilal jabal." Kamu tengok bukit hak ada sebelah kamu tu. Kalau bukit tu tetap dok ada sampai tu, sat lagi hang boleh tengok aku, Tuhan datang. "Falamma tajalla rabbuhu lil jabal." Apabila Allah mentajalikan nurnya kepada bukit itu, ja'alahu dakak. Bukit tu meletup berkecah hancur lebur. Tak jadi bukit lagi dah. Nabi Allah Musa alaihissalam pengsan tak sedar diri. Nabi Musa semasa kejadian itu dia duduk di atas bukit Tursinah. Allah subhanahuwataala sebut bukit Tursinah ini di dalam surah At-Tim yang kita duduk bacaan. Firman Allah wahad al baladil amin demi negeri ini, yakni negeri Mekah yang aman ini. Mekah, Madinah ini dua tempat dipanggil al Haramain, dua tanah haram. Allah menjanjikan keamanan kepada dua tempat ini. aman hmm? kawan saya yang umrah baru pergi minggu lepas semalam telefon dia cakap nak duduk sebulan semalam dia telefon dia kata sudah saya nak duduk dua minggu nak balik eh hey, kata pasal apa orang pergi Mekah nak duduk lama pasal apa yang pergi baru seminggu dia teringat nak balik dah kata dua minggu dah nak balik dah dia baru pergi seminggu dia kata dia nak gagah cakap dua minggu betul nak balik kata apa hal eh dia kata di Madinah tak ada apa hal tapi panas dia kata dua hari duduk Madinah ni lah dah sampai Mekah dia kata hari pertama duduk di Mekah dia kata saya rasa saya tak lain no. dia kata saya rasa saya jaga dia kata saya rasa masa tu saya jaga tiba-tiba mai satu benda dekat saya dia kata dia pakai cawak je lah. dia kata hitam tak nampak apa cuma nampak gigi dia saja putih kemudian mata dia merah dia, kata. dia mai dekat saya lepas tu dia cekak kepala saya dia kata saya tak boleh buat apa saya puntau puntau puntau saya hantuk kepala saya pergi kat dinding lepas tu dia terlepas kepala saya tengok dah tak ada lah dia kata saya tak lena, ustaz. Saya yakin saya tak lena. Saya jaga, benda ni mai jadi kat saya. Saya takut nak balik Dia kata juga. Apa benda ustaz ni? Dia kata, saya kata. kat dia dalam surah At-Tin, Tuhan kata wahazal baladil amin. Mekah ni tempat aman. Jadi cerita kamu cakap tadi ni tak bertadung dengan Mekah tempat aman Melainkan Ang ni ada masalah apa-apa ni kata kakak dia lah ni macam ni terus ada ingat nak balik ingat nak buat ibadat kata kakak dia ingat nak buat ibadat kalau ada tak tak elok apakah yang kita do amal yang kita do buat ke apa kepi menangis di tepi ke ambak minta ampun ke Tuhan hingga semua benda tak elok ni jadi orang elok kata kakak dia dia kata tu satu yang kedua ustaz dia kata ni baru jadi tak sak ni ni saya telefon ni kata dia Kawan bilik saya dengan ahli rombongan yang sama dengan saya semua pakat pergi buat umrah. Depa pergi buat umrah depa niat dekat Junaidah dia kata. Ah, ha? saya kata niat dekat mana? Dia kata dekat Junaidah. Ya dah. Eh? saya kata Junaidah mana? Jaranah. Orang Arab kata Ji'iranah. Ji'iranah. Orang Melayu kata Ja'ranah. Dia kata Junaidah. Hmm saya kata kat dia jang ranah pun jang ranah nak sebut lagi payah lah kan kita kata jang ranah lah ha, dia kata datang tu daripada pergi situ daripada ajak saya pi. saya tak larat dia kata tu saya tidur ha. dia kata tengah duduk tidur tak sebab dia main bisik di telinga ni ha. dia main bisik di telinga ni dengar suara ni tunai tunai bunyi suara dia kata bangkit pi dekat Junaidah dia kata, Junaidah pula dia kata, Ja'arana, kata. Ha, dia dia kata, yang tu? Dia main bisik di telinga ni, dia kata, bangkit. pi ranah, dia kata. Saya lompat, bangkit, dia kata, saya tak ada apa pun. Eh, dia kata, tak boleh, tak, dia kata. Kalau boleh dapat ceket esok, nak balik esok. dia kata, jangan, kata-kata dia. Kita pun nak bagi dia sedap hati, kita kata, gini. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita ni dia sayang ke kamu Saya kata -kata dia, dia sayang ke kamu orang lain pakat pergi buat ibadat kamu, tidak dia hantar mai benda tu bisik di celinga kamu, suruh kamu pergi buat ibadat, itu menunjukkan Tuhan sayang ke kamu pergi, pergi buat ibadat kita pergi Mekah ni bukan nak pergi rehat kita nak pergi buat ibadat, pergi jangan duk tunggu kata, pergi enggak kau ada apa-apa benda tak elok nak jadi kat saya dia kata tak ada dia nak jadi elok kata-kata dia tu semua tu dia nak jadi elok Ini, tapi saya ingat saya dua minggu eh lah, kata-kata kata dia dah ni lalu ni pi dulu pi buat umrah dulu malam-malam saat ni lapan-lapan telefon lain kata-kata baik-baik pi dulu nanti kita semang lain kita kata Assalamualaikum kita letak telefon tutup haru contoh Mekah ni Tuhan kata, amin Dan ini, maksudnya Mekah ni, ini negeri yang aman. Negeri aman tak sepatutnya pergi jadi macam tu ke kita. Kalau jadi juga, ada benda tak kena dengan kita. Oh betul, bagi jadi elok balik. Mekah mesti memberi keamanan kepada orang yang pergi pijak bumi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Laqadah khalaqnal insana fi ahsani taqwih. Sesungguhnya kami, yang Allah subhanahu wa ta'ala, jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Kita ni manusia, tuan, tuan Tuhan buat kita ni cukup elok. Tuhan susun kita ni daripada kepala duduk di atas, diikuti dengan perut, dengan kemaluan, dengan kaki, cukup cantik ya? Nak banding dengan Tuhan buat menatang, Tuhan letak kepala, perut, dengan kemaluan duduk sama arah. Lembu, kebau, kambing, biri-biri, unta, keldai. Semua Tuhan buat kepala, perut, kemaluan duduk sama aras. Maka tidak heran. Menatang, dia tak perlu fikir lebih. Dia fikir macam mana nak penuh perut. Macam mana nak puas nafsu dia. Dia fikir hak sama dengan dia aja. Kita manusia Tuhan buat kita bagi macam tu. Allah letak pula akal dalam kepala kita ni, Allah suruh kita guna akal fikir macam mana nak buat bagi kebaikan banyak mereka ke kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani Ada satu orang buat satu soalan tak pasal-pasal. Dia kata, "Ustaz, saya tak faham dengan ayat ni, Laqad khalaqnal insana fi ahsani Yang kata Tuhan buat manusia ni sebaik-baik kejadian ni macam mana?" Dia kata, saya duduk perhati balik tengok manusia ni dia kata daripada ujung kepala ada kelompomoh dia kata yeah. <laughs> nak ada juga orang dia tulis surat dia kata daripada ujung kepala tak rambut ni atas kepala ni ada kelompomoh maik ke telinga ke biji mata ada teik mata ada teik telinga maik ke hidung ada ada teik hidung dia kata gigi ada teik gigi dia kata lampu ada teik lagi teruk dia kata haa Sampai kaki bawah, di ujung kaki ada taik kuku. Dia kata, macam mana? No, dia kata manusia daripada ujung rabut sampai ujung kaki. Ada Najib yang pergi kata manusia ni baik-baik kok mana? No, dia kata. Dia hantar soalan, sorak. Main kat saya, suruh jawab. Saya tak jawab, dia telefon tanya lagi. Dia tak puas hati. Dia nak tahu juga tentang jawapan benda ni. Muslimin dan muslimat ni rahmati Allah. Yang kata taik mata, teik selingat, teik hidung ni. Kalau kita tepuh, kita kena basuh. Kata-kata. Tak dia bukan Najih, lagu macam Najih yang keluar daripada jalan depan dengan jalan belakang manusia. Cuma manusia panggil tai. Dia tidak dianggap tai dari dari segi fiqah. Kalau kata tai dari segi fiqah, tai mata ni kena basuh, tak boleh sapu buang tu aja, kena basuh sebab tai. Manusia saja panggil tai benda yang di disas keluar daripada mata tu kita panggil tahi, dia bukan tahi, dia bukan najis macam kita panggil dadah najis dadah dia bukan najis kita pegang dadah bukan mesti basuh tangan kita panggil tahi? macam kita panggil pisang mah bukan mah pisang juga cuma kita panggil pisang mah bahasa kita macam tu itu tidak menyebabkan kita ni yang Tuhan kata manusia ni dijadikan fi ahsani takwim pada sebaik-baik kejadian Ternafi ayat ni kerana badan kita penuh taik Dah, tak boleh sabit macam tu Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Kemudian kami balikkan manusia menjadi serendah-rendah daripada benda yang rendah Daripada manusia, Tuhan bagi jadi cukup baik, cukup elok, cukup cantik, cukup hebat ni... ...Allah boleh umbankan manusia, pergi pada tempat yang rendah. Lebih rendah daripada binatang yang rendah. Allah SWT kerana pilihan manusia, kerana perbuatan manusia, kerana apa yang manusia buat... Tuhan boleh buat turun martabat manusia daripada mulia kepada rendah yang lebih rendah daripada menata. Sekejap lagi nanti baca dalam tafsir. dia dia nanti harang. Macam mana ni manusia buat apa yang boleh jadi rendah sampai macam tu? Orang kaya, ada duit rumah banglalore besar, pakai kaitan hebat dan sebagainya, minum marak. Kesudahannya, tidur dalam longkang manusia menjatuhkan maruh diri dia martabat dia manusia tu sendiri pejatuh diri dia tapi ke tempatnya cukup punya hina Allah subhanahu wa ta'ala berfirman illa allazina amanu wa amilu salihat falakum ajrun gairu mamnun melainkan orang yang beriman dan orang yang beramal salih mereka untuk mereka balasan yang tidak putus-putus oh, tu dia Campur, tolak, darat, bahagi. Buat macam mana pun. Lain sekali orang yang beriman. Orang yang beramal soleh, Orang ni juga yang Tuhan nak tengok. Buat macam mana pun. Habaklah kata hang pandai macam mana. Habaklah hang kaya duit ringgit banyak macam mana. Habaklah hang pangkat tinggi macam mana. Habaklah kata hang pengaruh besar macam mana. Habak apa pun. Lain sekali Tuhan nak tengok. Orang yang beriman dengan orang yang beramal soleh. Duit ringgit banyak kalau tidak beriman tak ada makna apa. Puncak tinggi melangit kalau sekiranya tak ada amal soleh yang dia buat dalam hidup dia tak ada makna apa. Laa sagali illal <tik> ladzina <tik> amanu wa amilussalihat falahum ajrun wa irmunnun. Lah sekali orang yang beriman, orang yang buat amal soleh bagi mereka Balasan pahala yang tidak putus-putus. Allah bagi, Allah tidak pernah jemu. Firman Allah, فَمَا يُكَذِّبُ كَبَعْضُ بِذِّينَ Maka apakah lagi yang membawa kamu mendustakan din, yakni mendustakan agama kamu sendiri. Tuhan kata apa lagi yang hampa tak puas hati, sehinggakan hampa menghadapi krisis kepercayaan terhadap agama sendiri. Apa lagi? Quran Tuhan buat turun 30 juzuk. Tuhan bangkitkan nabi, nabi dengan hadis-hadis dia yang beribu-ribu buah. Ayat Quran yang umum, nabi memperjelaskan maksud dia. Allah Subhanahu wa taala bekalkan pula mukjizat kepada nabi. Segala-galanya Tuhan buat. Nak bagi manusia yakin kata Islam ni agama benar. Nak bagi manusia yakin bahawa Quran ni boleh sakai sampai hari ni. Sampai kiamat. Nak bagi manusia yakin bahawa pimpinan Nabi Muhammad adalah pimpinan yang terbaik dalam banyak-banyak pimpinan yang doa ada. Apa lagi yang manusia tak boleh nak terima Islam ni? Allah subhanahu wa ta'ala kata dalam ayat ni maka apa lagi yang membawa kamu mendustakan agama kamu sendiri apa lagi yang menyebabkan kamu tak yakin dengan Quran ni apa lagi yang menyebabkan kamu tak percaya kata hadis Nabi ni baik untuk kamu apa lagi yang boleh buat nak bagi kamu yakin dengan apa yang Tuhan kata dekat kamu Alaisallahu biahkamil hakimin tidakkah Allah itu sehakim-hakim yakni sebijak-bijak Tuhan yang maha bijaksana Bukankah Allah inilah Tuhan yang maha bijaksana tidak ada orang lain lebih bijak daripada Tuhan tadi Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian tafsirnya kerana penting perkara yang akan diterangkan di dalam surah ini maka Allah memulakan surah ini dengan sumpah pula ha, tuan-tuan, kita pun manusia pun, kalau nak habang satu benda yang kita rasa benda itu cukup penting kita sumpah kita kata, wallahi aku cakap benar, kita nak habang kata hak kita kata tu benar, kita kata wallahi, sumpah aku hak aku habang, hak aku hak habang ni betul kita bersumpah Allah subhanahu wa ta'ala kalau sekiranya dia nak haba' satu benda yang penting, Allah akan mulakan dengan sumbah. Itu ka'idah dalam Quran. Satu lagi, Allah akan mulakan dengan perkataan wa'id. Waw alif zal. Wa'id. Wa'id qala luqmanu libnih ya wa huwa ya'iduhu. Wa'id. Wa'id maksudnya Allah nak tarik perhatian suruh dengan apa dia nak kata setelah lagi ni. Ini ka'idah di dalam ilmu Quran. Begitu baik, dia kata ayat pertama Allah bersumpah menyebutkan kayu tin dan kayu zaitun Allah bersumpah dengan pokok tin dengan pokok zaitun yang dimaksudkan adalah negeri ataupun bumi yang banyak menumbuhkan kedua pokok itu Allah bersumpah dengan negeri yang banyak menumbuhkan pokok tin dengan pokok zaitun tuan-tuan, dia bukan semua tempat boleh tumbuh semua macam pokok kita terai tanam pokok dokong di Matang Bersam ni. Pokok tumbuh, buah tak terbib. Tapi kita pergi ke Thailand. Kita pergi ke sebelah Pattani sana. Noh, kita pergi ke sebelah Naratiwat ni. Pokok dokong tanam dekat tepi jalan dia, buah ni dia berebut keluar besar-besar macam main. Singgah, kita ni berhenti kereta singgah ambil benih buah dokong ni. Buah pokok buah keluar meruntur-runtur ni kita ambil benih tu tanam bubuh baja ni selang sari dia tumbuh pokok lah buah tak terbit juga maknanya dokong tak sesuai tumbuh di tempat kita hmm? tak sesuai tumbuh di tempat kita sama lah banyak buah le. buah korma kita pergi di madinah tengok di kebun korma dia apa semua kita cukup teringin buah balik main. pokok korma tumbuh buah tak terbit 20 tahun tanah Baru terbit 3 biji buah 20 tahun Ada di tesi keluar dari tanah 20 tahun Terbit 3 biji buah Dia tak sesuai dengan kita Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan maha kuasa Pelik kan cukup pelik, Bukan Tak tahu nak kata cuaca punya pasal, Kan nak kata tanah punya pasir tak, tak tahu nak kata Pokok pangkarnya Allah dah bagi macam tu dah lagi heran kita tengok negeri hak orang Islam pemerintah ni Allah, minyak keluar membuat-buat bukan kata Malaysia, minyak banyak Brunei hak kecil itu pun ya Allah, minyak punya duk temuk keluar kita pi tengok Saudi, kita tengok Kuwait, kita tengok Iraq, kita tengok Iran, kita tengok negeri-negeri hak orang Islam majority, orang Islam perintah minyak dia keluar membuat-buat Singapura di hujung gideri ya, tak ada minyak. Thailand di atas pada kita aja tak ada minyak. Iran betul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Di Saudi itu laluan daripada Jeddah nak pergi ke Mekah tu daripada Jeddah nak pergi Mekah. Kita turun di lapangan terbang Jeddah, kita ambil pula bah nak pergi ke Mekah. Highway duk Redah pada Pasir tu, sepanjang jalan tu sudah dikenal pasti sebagai kawasan minyak tak gali lagi haduk keluar dah no pun. tak menang nak, nak urus dah ni kawasan ni dikenal pasti bukan saja ada minyak kaya dengan minyak Tuhan punya bagi cuma silap kita sikit di Saudi itu 80% daripada injenier yang kerja di telaga-telaga minyak Saudi itu bukan orang Saudi 80% bukan orang Saudi Sebahagian besarnya dari Amerika. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Yang itu kita nanti baca dalam tafsir surah Al-A'laq. Ikhara Bismi Rabbikan Lazi Khalaf. Yang disebut tentang masalahnya. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Maka ulama mengatakan negeri Tin adalah sebuah bukit di negeri Damsy bahagian ulama' kata yang dimaksudkan dengan watin ni wazaisun negeri tin itu dia kata terletak di Damsyik ada yang mengatakan masjid di Damsyik ini tafsiran di kalangan ulama' ada yang mengatakan masjid Nabi Nuh ini pasal apa tuan-tuan? pasal Damsyik adalah tempat tinggal Nabi Nuh dulu Nabi Nuh awal lah Adam, Idris, Nuh Nabi Nuh AS, dia Kisah dia berkisar di sekitar Tamsik. Ha? Kisah Nabi Nuh dengan isteri, dengan anak yang derhaka, tak mahu ikut cakap dia dan sebagainya. Akhirnya Allah menenggelamkan. Berkisar di sekitar Tamsik. Begitu. Ada yang mengatakan satu tempat di Kufah. Kufah ni lah tu dalam kawasan Iran. Begitu dan ada yang mengatakan sebuah bukit di antara Halwan dan juga Hamzan iaitu negeri iaitu iaitu dua buah bukit yang terletak di kawasan Halwan dan juga satu lagi di kawasan Hamzan dua sebenarnya manakala negeri Zaitun pula ada yang mengatakan bukit Zita iaitu di Baitul Maqdis ataupun Baitul Maqdis itu sendiri adalah Zaitun ini pendapat-pendapat ulama tafsir dengan hujah masing-masing Dia ada lagilah hadis yang panjang lebar Yang nak menyokong hujah Pendapat ulama-ulama tafsir ini. Ayat dua pula Dia kata Allah menyebut Turisina Iaitu bukit Di mana Nabi Musa AS Berkata-kata dengan Allah oh, Ini yang kita cerita tadi Nabi Musa ni tak ada Allah dah dengan Bani Israel ni Macam-macam dah Kehendak Bani Israel ni Dipenuhi tak mau beriman juga, setelah sekali, mereka kata dekat Nabi Nabi Musa, lah ni macam ni lah, rengkah cerita, tu sahaja cakap banyak, dipanggil Tuhan turun main depan kami, oh, balik Israel, Nabi Musa pun dengan permintaan mereka ni, rasa macam tak boleh penuhi, permintaan ni, tapi fikir-fikir sekali, kalau boleh penuhi, pembuka negeri yang aman, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan di negeri itu bonoh-membunoh, Sekalipun kayu-kayuan dan tumbuh-tumbuhan. Kecuali apa-apa yang sangat dihajati oleh manusia. Saja-saja hidup kepak apa semua tak boleh. Di Mekah tanah haram ni saja-saja hidup kepak pokok ke apa tak boleh. Saja-saja berminat nak kutip batu jalan di Mekah nak ikut balik tak boleh. Sebab itu tanah haram. Tidak boleh ikut balik ke mana-mana tempat lain. Begitu. Dengan ayat 4 dan ayat 5, Allah SWT mengatakan, Sungguh-sungguh kami jadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Kemudian kami balikkan manusia menjadi yang paling rendah. Sebenarnya manusia dijadikan Allah sebaik-baik kejadian. Yang baik dari segi badan dan tubuh badan manusia. Tidak ada satu macam makhluk jua pun di atas dunia ni yang semacam dengan manusia. Dari segi potongan dan juga bentuk badan dan tubuhnya. Tak ada. Tak ada makhluk lain yang Allah bagi jadi cantik macam kita ni. Burung berak tu cantik bulu saja. Manusia ni dari segi fizikal kita ni Allah SWT membuat cantik dah. Tak ada satu makhluk lain cantik macam mana cantik manusia ni berpadanan bentuk dan juga besar anggotanya Tuhan bagi jadi tuan-tuan kita pergi berdiri depan cermin hak panjang hak kulit nampak daripada kepala sampai kaki pergi berdiri depan tu tengok tanpa mana kita nak komplain Tuhan tanpa mana kita nak komplain Tuhan kita pergi berdiri tu tengok daripada kepala kita daripada rambut tumbuh tu sampai ke hujung kaki tanpa mana nak komplain komplain memang rosak oh komplain awak yang Tuhan pergi buat bulu kening lebat macam ni pergi duduk repair buat cukur bagi jadi satu orang macam tu tengok-tengok pula macam kerah lutung pula nampak muka kita oh, jadi macam tu Tuhan buat ni comel dah ni Tuhan buh ni kira memang memang dah elok dah dengan kita ni dah pergi duduk repair repair ni jadi cikguh pembaik labu bukan dah jadi makin elok dia jadi lagi huduk tak boleh tak boleh repair dah Tuhan bagi tu cantik dah tentang nak komplain apa? Nak komplain mata awak buat dua-dua di depan ni awak tak buat belakang satu. Elokkah? Lagu kita punya pikir tu. Bagi mata depan satu, belakang satu. Lagu boleh tengok depan belakang bila duk jalan. Susah tau lah, kan? Bila awak kereta kena pejam sebelah. Eh, Tuhan buat elok dah. Tak saya komplain lah. Tak saya komplain lah. Ya Allah Tuhan buat ni bulu kening dengan janggut duk satu kawasan satu kawasan iaitu muka. Bulu kening ni duk panjang tu, janggut dia duk panjang. La ilaha. Orang macam mana dia kontrol lugu mana ni? Orang biologi pun tak tahu nak terang benda ni. Duk kata tang ni baca lebih sikit, tang ni baca kurang dapat. Tak tahu. Tak <laughs> saja-saja fikir benda-benda macam ni saja, fikir tengok, oh what is great?" Tuhan ni maha besar dia bagi jadi kita ni badan kita ni ya Allah ada kawasan yang dia hadkan bulu kening dia pula pendek dulu panjang-panjang sampai satu peringkat dia stop dia tak panjang dah misai janggut dia duduk panjang misai dengan janggut janggut cepat panjang daripada misai dia buat lagu mana sistem apa ni dia duduk kontrol muka kita ni ni kuku tangan kita ni boleh duduk panjang boleh Allah subhanahu wa ta'ala kontrol semua tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala buat benda ni bagi jadi ni dia kata berpadanan bentuk besar anggota dan sebagainya Tuhan bagi jadi elok dah kalau Tuhan bagi telinga kita ni lebah macam gajah oh tak elok Tuhan. tak elok dia buat turun lepih satu macam dua hampang atas bau ni ya Allah tak elok dia bagi ke gajah kita tengok elok pula pakai kat gajah telinga tu haa eh kalau pergi bubuh telinga lagu telinga kita kat gajah tengok eh awak nampak pelik kat gajah ni <laughs> Allah subhanahu wa ta'ala dia buat cantik dia buat cantik fi Tuhan buat comel lah. berpadanan ukuran dan juga letak seluruh anggotanya padan dia match elok lah right? dia buat biji mata kita kalau dia buat biji mata besar mulut macam mana otak elok kalau dia buat mulut besar lubang telinga tu guna mana? Enggak duk minum ayam sero saja, makan apa, apa pun tak boleh. Ya Allah, Tuhan ni dia nak buat ni memang dah habis elok dah Tuhan buat bagi ke manusia. Maka mudah berjalan, mudah berlari, mudah menyelam, mudah untuk memanjat dan sebagainya. Mudah segala-galanya. Tuhan bagi kat kita ni lagu hak hadduk ada kat kita lah ni ni mudah segala-galak. Berjalan boleh, berlari boleh. Nak menyelam dalam sungai, dalam laut boleh. Nak panjat pokok, lagu keraluku boleh. Mudah untuk mengerjakan sebarang pekerjaan. Manusia duduk, manusia berjalan. Manusia menegakkan kepala arah ke langit dan sebagainya. Comel semua sekali. Eh hey, Ni yang kata Tuhan ni nekmat yang dia bagi kat kita, tak tahu nak abang tu, tak tahu nak abang nekmat Tuhan bagi kat kita tu pun ada manusia Tuhan buat kaki elok apa semua elok, dia pergi berkat kaki, bagi jadi kaki halus, nak cina zaman apa dulu ni, cina zaman apa, Jadi luang lu ada seorang bini abek teran tu daripada kecil, beranak keluar dia pun bungkui kaki tu Pasti tak tahulah dalam budaya dia, dia kira satu kemuliaan apa Macam mana nak tahulah Kaki kecil ni kira mulia macam mana Bungkuih sakit tuan-tuan Pasti apa? Fitrah Allah menentukan kaki tu akan besar Mengikut umur kita yang semakin meningkat Allah dah tentu dah fitrah tu berlaku dekat manusia Dia pergi bangkah kaki Nak pergi jadi kecil Akhirnya apa jadi? Berjalan pun yungyak-yungyak tu pegang dinding Apalah tapi buat pergi susah diri macam tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah itu adalah satu kiasan dan satu sindiran bahawa manusia itu semestinya banyak memikir dan mengusahakan segala yang tinggi dan untuk yang lebih tinggi supaya tidak sebagai makhluk ataupun hewan yang lain yang kepalanya tunduk ke bawah sama tinggi dengan perut dan farajnya ataupun lebih rendah lagi tidak heran tidak heran lagi kamu haiwan hidup berusaha untuk perut dan semacam macam mata Tuhan bagi kat kita ni elok dah. Tuhan julang kita ni naik bagi berdiri tegak atas kepala. Dia bubuh akai satu dan sebagainya. Akai diletakkan di puncak kepada sistem badan manusia. Supaya otak ni kita guna untuk fikir. Macam mana nak mempertingkatkan lagi kita. Nak menaikkan lagi mertabat Islam ke tempat yang sewajarnya. Tuhan letak di atas ni berbanding dengan menata dia kata dia buat sama Allah macam yang kita sebut awal tadi tentang batin dan kemanusiaan manusia itu adalah manusia itu makhluk yang sebaik-baiknya cukup pada manusia segala sesuatu alat pekakah batin untuk nak mencapai hidup beruntung dan berbahagia dan beruntung dan berbahagia secara manusia selama di dunia ini dari segi batinnya Allah kekat Allah bagi Allah nugerahkan dekat kita macam-macam kita ada perasaan dengan kita ada nafsu kita ada segala-galanya ni benda batin yang Tuhan buat bukan sahaja fizikal kita Tuhan buat elok dia pasang dalam diri kita ni ada nafsu ada perasaan dia bubuh akai dalam kepala dan sebagainya ini benda-benda yang bersifat kebatinan orang tengok tak nampak kalau orang buat tahanan lebih korang kat kita hati kita terasa orang buat lebih korang kat kita orang buat tak hormat kita orang tunjuk orang Orang tunjuk macam orang hina kita Hati kita rasa Tuhan bagi tu Perasaan naluri dalam hati kita Kita boleh rasa Orang tunjuk nak tak nak kat kita Orang tunjuk suka tak suka kat kita Orang tunjuk orang lemah dengan kita Kita rasa Ini anugerah Tuhan Tuhan bagi dekat manusia Manusia boleh mengesan Sikap orang dekat dia Orang ni main depan kita tunjuk mana Sebenarnya dia suka tak suka kat kita Kita boleh tegak Allah bagi naluri itu dalam diri kita. Allah bagi dekat kita nafsu. Kita ada nafsu nak makan. Kita ada nafsu nak minum. Kita ada nafsu nak berseronok. Allah bagi nafsu dekat kita. Tapi Allah bagi akal. Allah suruh akal kontrol nafsu. Akal yang dikuatkan dengan iman. Kontrol nafsu. Jangan biar nafsu ni lepas bebas. Ui Tuhan pasang benda ni semua cukup cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dia kata manusia yang masih baik dan teguh alat pekakeh batinnya itu tidak akan tenggelam di dalam kehidupan secara manusia. Sekalipun bagaimana besarnya gelombang kehidupan dan sekalipun betapa derah arus dan putar berpusing-pusing arah taufan kehidupan, manusia masih boleh berdiri kuat lagi. Kalau sekiranya dalaman kita, spiritual kita, iman kita kuat, mai macam mana pun kita tak akan tumbang. Tahu sama eh? Ujian, cubaan, godaan, pujukkan, apa macam mana pun. Dalam kita kuat. Kita tahu mana baik, mana tak baik. Yang mana halal, yang mana haram. Yang mana bagus, yang mana tak bagus. Kita tahu. pasal kita mempunyai dalaman yang kuat. Begitu. Dengan otak dan fikiran Dengan hati dan kemahuan yang teguh dan suci Pendeknya Dengan segala alat pekakeh yang batin Manusia dapat berbuat segala galanya yang baik dan yang berfaedah Untuk diri dan untuk sesama manusia selama di dunia Dan berbuat segala sesuatu akan jadi bahagia Dan jadi keuntungan kepadanya untuk untung di akhirat nanti Begitu Tengok-tengok bawah itu eh Akhirat nanti dia kata mereka akan ditempatkan dalam tempat seksa dan kehinaan. Kalau sekiranya mereka tak hargai apa yang Tuhan bagi. Manusia boleh rosak batin dan kemanusiaan disebabkan oleh dia bagi sembilan perkara. Kita boleh rosak dengan kerana sembilan benda Yang pertama salah asuhan dan salah didihkan. Ha, ini punca nak jadi jahanam kita. Asuhan kita tak betul. Ditakhdirkan. Nah, ditakdirkan kita ni dibelar oleh orang jahat tuan eh? saya biasa mengajak satu masjid mengajak eh? bak mayat, eh? bak jenazah kebetulan baca-baca-baca, dia sampai tang tajuk mandi mayat bila mai tajuk mandi mayat, dalam bak mandi mayat ni dia timbulkan masalah orang yang badan dia ada ada tetor kan eh? Orang yang badan dia ada tato, ada lukis-lukis macam-macam tu Mandi mayat tak sah Sebab lukisan itu dia pakai cat Cat tu dia menghalang ayam daripada kena kulit Dia jadi satu layer, satu lapisan dia atas kulit So bila mandi mayat, ayam tu sebenarnya dia tak kena kulit Dia kena color tu aja Macam budak-budak lah duduk bubur day rambut tu Sama lah Tuan, tuan balik malam ni, pergi cek rambut anak-anak di rumah. Dia pembahar daya rambut ni. Daya rambut wala tu dia tulis halal. Saya tanya, Jakin, Jabatan Kemajuan Islam. Saya kata, apa yang pergi bubur halal dekat wala ni? Eh, dia berkata, kami bukan kata halal tu so halal pakai. Dia berkata halal tu, halal bahan yang digunakan tu bukan najis. Bahan tu halal. Yang orang lah pi pakai beberapa halal. Budak-budak lah ni pula, eh dia kata saya pakai ni halal, dia kata. Halal apa? Buat mai kotak, tunjuk kat kita ada logo halal. Dia keliru. Yang satu lagi saya jabut buat keliru. Bila dia dai rambut, tuan, -tuan Dia mandi wajib tak sah sebab ayah tak kena rambut. Dia kena lapisan, color yang lekat dia rambut. Kalau dia mati, mandi mandi mayat pun tak sah sama kis dengan kawan tetuh badan ni tak boleh bila saya baca bab tu habis baca apa semua semayang isya nak semayang isya turun nak balik sampai dekat pintu reta kata ada satu orang megalang pintu kereta dengan tangan saya kata punggah lah aku orang ni cakap apa tu tadi yang dia marah ni kan dam kata dia main bubuk tangan Seng sengkang pintu kereta kita dia kata saya nak ustaz bagi penjelasan kat saya ni tentang hak ustaz baca tadi dia kata apa hal buka baju rak kata Penuh badan ni, tatuk. Tatuk penuh ni, di perut ni dia buat gambar ulang, duduk melengkah macam tu. Kemudian kepala ulang naik ke bawah ni, main duduk bawah dagu ni, kepala kobra. Kemudian di dagu ni naik ulang. Ni apa? Ni lidah lidah ulang naik doa di sini. Kiri kanan ni gambar perempuan tak pakai apa. Dia buka tunjuk kat kita. Dia kata ni macam saya ni macam mana? Dia kata, tu kita. Takkan kena kan takut ke dia kita kata untuk hang dia ya, okey boleh nak cakap tu <laughs> ini hukum kita bukan ada kuasa boleh kata okey hang tak apa kamu boleh jadi hukum macam saya baca tadilah kata macam tu lah kira agama kata apa benda ni wajib dihilangkan kalau sekiranya nak menghilangkan benda tu memungkinkan hilang nyawa maka dia dibenarkan untuk tak hilangkan benda tu tapi dia duduk dalam keadaan berdosa. selagi mana tempat yang dia tatu tu dia boleh buang dan nyawa tak tak mungkin boleh hilang nyawa cuma sakit sahaja dia kena buang kalau di tangan ni dia kena slice buang isi dia tu tapi kalau di sini hmm, habis itu hukum agama kata kat dia dia mula ada cerita saya ni dia kata ustaz takkan benda macam ni nak jadi salah saya dia kata siapa. dia kata dia ni hasil daripada rumah tangga yang pecah belak bapak saya kaki botol eh dia kata balik hari-hari mabuk pukul mak saya apa gunggang-gunggang cerita akhirnya berpisah mak pak dan sebagainya saya ni bapa saya ambil adik-adik saya mak saya ambil saya hak bapa ambil ni akhirnya bapa saya ni jenis kaki merapu minum tunggal langgang dan sebagainya kawan-kawan dia semua cina-cina gangster dia bagi saya dekat Cina gangster suruh belah saya daripada kecil dia kata saya besar dalam rumah Cina apa yang Cina makan saya makan apa yang Cina buat saya buat dia kata. ni semua yang ada di badan saya ni pak angkat saya Cina ni yang bubur sebab dalam masyarakat dia dalam masyarakat gangster lagi banyak tattoo lagi menunjukkan dia orang kuat sebab tattoo tu sakit Siapa boleh tetuh penuh badan, ini orang boleh tahan sakit banyak, dia patut jadi ketua. Saya ni dia kata baru-baru nak berjinak dengan agama baru duduk main masjid, duduk dengar-dengar dah main macam ni pula. Haa, sudah so tuan-tuan. Muslimin lah Muslimat yang dirahmati Allah. Kita kata kat dia tak faham. Lah. Usaha tengoklah. Fifi tanya tengok doktor-doktor. Kalau dia boleh buat. Buat pihak mana tempat tak boleh buat. Minta ampun kat Tuhan. Kita kata kat dia. Kita bertawabat sungguh-sungguh. Kita tak mau buatlah benda-benda tak betul ini. Mudah-mudahan Allah terima taubat. Kita buat cakap macam tu dengan dia. Memang itu pun cara nak cakap dengan dia. Menangis pula depan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pasal apa dia jadi macam tu? Ni. Punca daripada salah asuhan dan salah pilihkan. Benar ni ada dalam masyarakat. Macam-macam dia ada dalam masyarakat kita. Yang kedua dia kata salah pergaulan. Sila pilih kawan bergaul. Pergi bergaul dengan orang tak semayang, jadi tak semayang. Pergi bergaul dengan kaki judi, kita jadi kaki judi. Pergi bergaul berkawan dengan orang isak dadah, kita isak dadah. Salah bergaul. Yang ketiga disebabkan hidup... Manja dan juga berkecukupan Terus menerus Ditaklirkan dia ni jadi anak orang kaya Beranak dia atas timbunan kekayaan Maka hidup dalam keadaan serba mewah Ini pun boleh jadi punca rosak budak-budak Kesian tuan kadang-kadang kita jumpa orang-orang yang kaya-kaya, orang yang besar-besar, orang, orang yang berpangkat ni. Kita tengok dia okey. Satu hari kita jumpa dia dengan keluarga dia. Tengok-tengok anak jantan pakai rantai meh tu dia boleh tengkok. Dua orang anak jantan dua-dua rantai penuh di dada. Oh kata sayang semua. Tuhan bagi kekayaan, Tuhan bagi kesenangan, Tuhan bagi kemewahan Sampai tak tahu hak mana dia nak buat, hak mana dia tak boleh buat, dia pun tak tahu Dia pakai main, main belah, ikut dia nak belah menyerong, dia nak belah straight, kah, dia belah Sayang, kemewahan merosakkan dia Yang keempat, disebabkan ditimpa nasib malang dan juga sengsara, ni pun ada juga Nabi kata dalam hadis Kadal faqru ayakuna kufra hampir-hampir kefakiran miskin ini menyebabkan manusia jadi fukur dengan Tuhan kerana pelampung miskin pun boleh rosak juga manusia ni. yang kelima disebabkan oleh kuatnya nafsu keinginan untuk perut dan paraj ini, ada juga manusia jenis ni. dia nafsu dia, dia tak boleh nak kontrol dia tak boleh nak kawai, rosak dia dengan nafsu dia bini dia, bini dia, bini orang bini dia, semua bini dia Nafsu tak boleh kontrol. Ada orang macam ni. Yang keenam, disebabkan oleh kuat sifat marah. Ada juga orang macam ni. Rosak dia kerana dia ni satu orang yang panas barang. Rosak segala-galala. Rumah tangga rosak, keluarga rosak, kerja rosak. Semua rosak. Pasal apa? Bila disiasat-siasat, bila dikaji-kaji balik, punca dia panas barang. Silap sikit di rumah, gam bagi atas belakang bini. Silap sikit di rumah, terajang sikit eh terbulim, jatuh tiga kali gulim. Di tempat kerja, silap sikit, celapak naik pergi jumpa bos, terap meja bos, bagi kaki naik ke atas. Api duk buat lagu tu, rosak segala galanya Rumah tangga bini mana nak tunggu kalau duk hari-hari duk kena tajang, duk kena balun dengan lelaki. Di tempat kerja. Majikan mana yang nak terima kita? Kalau meja buah sepi duk cerak sehari tiga kali. <gul> <gul> jahannam. Ada orang jahannam kerana kuat sifat marah. Jahannam habis segala-gala yang dimiliki. Yang ketujuh dia kata disebabkan tidak berulih pimpinan dan juga pengajaran. Artinya dibiarkan sahaja sedari kecilnya. Hidup seadanya sahaja. Daripada kecil sampai tua. Ikut nak jadi. Ya. Yes. Ik nak jadi aja. Dia dengan lembu kerbau dengan kambing tak ada beza apa. Lembu kerbau kambing hari-hari fikir nak makan. Dia pun hari-hari fikir nak makan. Lubu, lembu kerbau kambing tak ada gaduh nak pakai baju tu to aurat apa. Dia pun lembut juga. Tak gaduh nak ketuk apa. Lagi dia buka lagi dia serono. Lembu kebawa kempin, tak tak berasa nak main masjid semayang waktu, semayang apa dia apa macam mencerdik juga tak pernah pergi masjid, tak pernah semayang waktu, tak pernah semayang apa dia ikut seadanya, dia ikut nak jadi lagu mana aja dia ikut aja tak tak satu pedoman dalam hidup, jelek mata fikir nak cari duit, jelek mata ada duit nak pi enjoy itu saja hidup dia. Tak reti. Orang bercakap pasal agama tak reti. Ayat Quran tak pernah dengar. Hadis Nabi pun dia tak tahu apa. Kesian, tuan-tuan. Orang macam ni kesian. Ada manusia rosak kerana dia macam tu. Tak ada pedoman dalam hidup. Maka dia rosak. Yang ke-8 disebabkan oleh salah pembacaan. Salah pemandangan. Dan juga salah pendengaran sehari-hari. Ada juga orang rosak kerana ni. Salah baca. Dia pergi baca buku orang buku yang baik-baik banyak ada dia tak baca, dia pergi cari buku orientalis dia baca buku orientalis dia mula menjadi satu orang yang berpemikiran orientalis dia nak komplain semua, doa ada dalam Islam semua dia nak komplain punca dia, pasal apa dia jadi macam tu? bila cek-cek, oh dia punya school of thought dia punya pemikiran dia dah rosak, pasal apa dia rosak macam tu? Dia sudah silap baca buku Dia pergi baca buku orientalis Buku musuh Islam Dijadikan bacaan Dah yang kesembilan Dia kata Dan lain-lain lagi Banyak lah Kalau nak karang Dia kata Surah Atim ni kita baca banyak kali Itu maksudnya Banyak manusia yang rosak kerana macam ni Maka manusia yang telah rosak itu Keadaannya lebih rendah Dan lebih hina daripada menatang Menatang buat segala kerendahan itu Tidak kita sesalkan kerana ha. sudah tipat yakni sememangnya dan pembawakan pembawakannya dan sesungguhnya pun binatang itu berbuat yang rendah-rendah kalau menadang tak pakai baju kita heran tak tapi duk heran apa tapi duk heran awaklah lembu ni tak pakai baju tak boleh memang lembu tak pakai baju jadi menadang ni dia buat apa buat kita tak boleh heran sebab itu memang menadang memang macam tu kalau satu hari tanpa tengok babau balak pakai baju dengan kot dengan botak ha, kita pelik yang ni babau sapah tapi duduk pakai lagu ni pas dia sebar memang tak pakai baju biasa tapi kalau kita jumpa orang Islam lagu duduk buat tahu pakai baju ha, yang ni karut nah, ini dia kata jadi kalau menatang buat macam tu memang sesuai menatang dengan sifat kerendahan dia macam tu tapi manusia tak boleh buat macam tu macam tu maka tidak pula kerendahan yang itu seperti kerendahan dan kehinaan perbuatan manusia yang telah rosakkan kemanusiaan dan batinnya itu di dalam segala kerendahan dalam apa jua pun contoh dia kata harimau harimau dan singa sekalipun kedua-duanya memang dikenai sebagai binatang buas harimau dengan singa ni binatang buas tidak mereka akan menerkam mangsanya kalau tidak dipaksa oleh lapang yang tidak tertanggungkan lagi ha, tu dia Dia kata rimau pun saja-saja dia tak rekam orang rimau tuan-tuan lani, lani rimau kalau dia nampak orang dia lari pasal orang nampak dia nampak duit dia tunggu lagi rimau, rimau lani kalau dia jumpa orang dia lari dulu run for your life pasal apa? pasal orang yang nampak dia ni duk namp bukan dia nampak rimau dah dia nampak duit, dia nak nampak kulit tu nak jadi duit, dia duk nampak semua tu nak jadi duit, dia tengok rimau dia nampak duit, rimau lari eh dulu tuan-tuan ni sungai bumbung lima ni dululah, tahun 70-an 60-an ke atas lah 70-an dulu, berapa orang yang piduk basuh kain atas pelantang yang masuk ke sungai ni, kena pedai dengan boyal hilang sampai 4-5 hari panggil habis apa buyung TLDM Medo selam nak cari apa semua jumpa nu, hanyut berapa jauh duduk di bawah akah pokok apa-apa semua pasal apa? pasal kena dengan dengan Boya kena pedal lah ni Boya nak timbre takut pasal macam tadilah orang nampak dia orang nampak duit dia kata cabut yang kata menatang ni dia saja nak pergi cari pasai dengan orang dia tak cari pasai kecuali dia lapar sangat tak ada benda lah nak makan dia lapar sangat baru dia cari orang jarang-jarang kita nak dengar kata di hutan buah musang ada seorang kena tegak rimo jarang-jarang nak keluar dalam surat abang ni kalau jadi makna rimau tu lapar sangat begitu tapi manusia tuan-tuan manusia macam mana manusia dia tak nanti lapar dalam duduk kenyang pun dia nak pergi hantam orang. Oh dia lagi teruk daripada binatang pula yang kedua, dia kata ulang yang amat bisa sekalipun, tidak akan mematuk dan menyakiti dengan lidahnya yang seperti jarum yang berisi racun dan berbisa itu kalau tidak diganggu dan tidak diusik lebih dahulu ulang pun, dia tak ada saja-saja lagu piduk cari orang, tunggu tepi jalan, nak patut ulang kata tak ada masa nak buat kerja macam ni kita piduk masuk dalam semak, apa tu kita pijak ekor dia dia patut dia pun tahu sakit dia, kalau kita duduk tengok tengah rumah satu bini maik pijak kaki ha, tak mana dah naik yang maik pijak kaki aku Bisa kita pun marah kalau orang pijak kaki kita ulang pun macam tu lah dia duduk rehat di bawah pokok apa kaki tak pipap bagi atas ekor dia dia patut saja-saja ulang nak pergi patut orang ni tak ada dia kata betul tak lagu dia kata eh, saya masa duduk kolik Islam dulu pergi camping dekat temple lepah jadi malam tu scout lah scout pergi camping di temple lepah malam tu satu kawan budak terengganu bangkit dia nak pi ke dia ada anak sungai tapi tempat camping tu dia bangkit nak pi, satu bunyi oh oh oh hujung tu Allah kata pakat terkejut bangkit habis cari toslet cari lampu apa semua, pakat pergi tengok dia duduk atas tanah dia duduk pegang kaki Do, aduh aduh aduh Sudahlah kata, kena tu ulang dah budak ni. Dia tanya, tang mana, tang mana, dua sulung keliling cari ulang, tak ada. Tang mana, tang mana, dia tunjuk kaki dia. Tunjuk, tang mana, tunjuk. Tak ada bekas apa-apa. Tang mana, dia kata tang ni, tengok tak ada tak ada bekas merah apa pun Betul ke? Kenapa? Dia kata, tadi ada benda patut. Eh, Cari-cari, sabun. Ada, tang sabun. Bila dia pijak balik ni, balik ni bagus naik La ha, ilaha ha, ilah, lah. kata buat susah orang betul. Sabot dia duk macam tu bila pijak balik ni dia cungkit cungkit tup naik kaki ah. Ha. Ade kata ular lah. Pasal dia nak pi tadi bodoh ingat ulang lah. Yang ni psikologi Tapi pun boleh jadi ulang sungguh kan kita pun kalau tengok Sabot hmm. ni. Ni pun ketemu pijak menatang ni kut kata. Dia bangkit tengok oh, sungguh ke? Tengok sakit dak tak sakit? Hmm lah dak lah karut sungguh kan hanya untuk pulak ni saja-saja pergi nak tunggu nak patuh orang dia tak buat kerja macam tu ada mikian lah dia kata binatang-binatang itu sekali pun betapa besar perut dan banyak makannya tidak mereka itu berebut-rebut mencari makanan dengan sebangsanya kalau perutnya sendiri sudah kenyang menatang pun dia reti kenyang bila bila dia kenyang tak kecah orang dah. dia ulang sawah dia telan anak kambing kambin tak pergi mana lah doang tu dia tak kecoh orang lah, dia kenyang. Sampailah minatang hadulah perut, turkut, habis resa-resa, ada nak cari pula. Kenyang, dia tak kecoh orang lah. Manusia tak kenyang. Manusia, manusia kenyang pun, dia dah nak nak lagi. Hak orang pun dia nak lagi. Hari ini, manusia dia dah jadi lebih teruk daripada binatang apabila iman tidak mengawal diri dia. Binatang-binatang itu, baik jantan maupun betina, tidak mengenangkan nafsu bersetubuk. Kalau tidak mereka itu berhadapan dan berpandangan. Menatang ni dia saja-saja nak penuhi nafsu tak ada Kalau dah betul-betul dah jumpa, dah jumpa sambil-sambil jadi ibit. Lepas tu aja, ya, manusia tak, manusia cari. Manusia dicari Dia naik atas rumah orang, dia dah curi dah barang kawan tu. Dia rosakkan pula anak tu rumah tu. Ni manusia. Jahat dia mengalahkan menatang. Tengok ni surat abang tu pulang dalam seminggu doa. Masuk dalam rumah, curi. Lepas dah mencuri barang hati rumah. Kalau rumah tu ada anak dara, anak dara tu mangsa dia. Kalau tak ada, bini kau tu jadi mangsa dia. Jahat manusia ni lebih seruk daripada binatang lagi. Apabila manusia melepaskan diri dia daripada kawalan iman. Dan melepaskan diri dia daripada melakukan amal soleh, Anak sendiri dia boleh makan. Akhir ni manusia. Dia kata anjing, sekalipun bagaimana galaknya tak pernah dah kepada Tuhan, malah tetap hormat dan setia kepada Tuhan dia. Tidak pernah mau menggigit Tuannya sekalipun dia telah gila. tak Tahu dia buat kajian kerana ada tuh. Anjing ni dia kata, kalau Tuhan dia, kalau orang tu bela dia, dia tak akan gigit orang tuh. Ni yang kata anjing ni, kalau orang tu bela dia, dia tak akan gigit orang tu Dia kena Tuhan dia, hadu bagi makan dia hadu dia kena, dia tak akan gigit sekalipun dia dah jadi gila dia kenai tuan manusia tuan-tuan hari ni kita buat baik kat dia selang sari dia boleh penayang kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah yang binatang-binatang itu sekalipun bagaimana kecil tubuh dan sedikit makannya tidak sekok pun juga yang pemalas Ataupun tidak rajin bekerja Untuk mencari keperluan dan kesempurnaan hidup Dia kata, nama kata menatang ni Kecil buat kerja tak berhenti Pernah tengok semut? Pernah tengok semut singgah Tepi pantai, mandi-manda relaks, apa tak Semut ni, dia, ya Allah Kita tengok duduk jalan duduk tepi tu Ada saja benda dia duduk bawa Dia buat bekerja Dah Nah, kalau duduk parti tengok orang kata gila pula Sekali-sekali perhati -sekali, pergi Tengok dia duduk jalan ke tepi dinding tu Jalan tu bukan dia jalan saja tu Jalan tu ada benda dia bawa Sudahlah tu jumpa sekok dengan sekok Berhenti bagi salam ke apa pun tak tahu Dia berhenti saat jalan lagi Berhenti saat jalan Kita pun duduk perhati Tengok orang yang kata semut ni kecil halus Aja cukup punya rajin Berbanding dengan manusia ni tak tahu nak cerita lah eh. Begitu dia kata kutu dan juga pijat dan seumpamanya tu habislah sampai kutu pijat boleh cerita habis dah dalam kitab ni. Dia kata dan kutu dan juga pijat dan seumpamanya sekalipun makanannya darah manusia yang sangat susah dan sulit serta merbahaya untuk nak memperolehinya. Pijat ni hisap darah kita. Nak boleh hisap darah kita bukan senang tuan-tuan. Berapa ramai pijat yang mati syahid. <laughs> ni nak keluar cari rezeki, nak keluar cari rezeki, nak makan, singgah mai di kaki kita, tanya Raf kata syahid dia. Namun yang kata pijat ni tak pernah leti putus asa. Dia cari juga kerana itu keperluan dalam hidup dia. Dia kata, maka tidak pernah mereka, mereka tu masuk putus dengan pijat tadi. Berputus asa dan berputus harap untuk nak memperolehinya nak cari darah. Dia pulun luar. Tuan, tuan ni yang kata Quran Quran ni dia bila kita baca ayat dia Dia bukan cakap habis, cakap watini Wazaitun sampai alaih sallahu Di ahkamil hakimin saja dia bukan cakap tu Dia punya tafsiran dia Dia pergi sampai ke situ Yang apabila kita tengok-tengok tafsiran dia Oh, yang kata Quran ini Memang mengandungi hikmah Yang sangat besar Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah Dia kita binatang-binatang jarang Terjadi bunuh-membunuh sekalipun Tidak sebangsa, jarang kita jumpa Ha lembu sama lembu lawan tanduk sampai mati sekong. Jagak maka tidak pernah mereka, mereka tu masuk kutu dengan pijat tadi. Berputus asa dan berputus harap untuk nak memperhonihinya, nak cari darah dia pulo juga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 Ha, lembu sama lembu, lawan tanduk sampai mati sekong, jarang-jarang jarang-jarang kita jumpa, bukan tak pernah jadi jarang-jarang jumpa tapi manusia hari-hari bergaduh bunuh sama-sama sendiri, hari-hari tak jadi di negeri kita, jadi di palestin tak jadi di negeri kita patah dunia jadi Amerika tak boleh duduk saja, duduk saja-saja saja. dia kata lama tak bunuh orang. Dia hantar kapal terbang ti bom Iraq, mati habis budak-budak, orang tua, orang perempuan mati habis. Manusia, nama kata manusia hari-hari nak bunuh orang. Dia kata kalau dimakan juga adalah disebabkan rasa lapar yang memaksanya. Binatang ni kalau dia terpaksa makan, sama-sama binatang -sama tu makna dia betul-betul kebuluran. Baru dia buat macam tu dan lain-lain sebagainya di antara segala sifat binatang-binatang itu tetapi manusia yang telah rosak batin dan kemanusiaannya dalam segala kerendahan itu lebih rendah dan lebih hina daripada perbuatan binatang-binatang tadi kemudian kita turis tengok bawah sekali cepat habis Abang Malani kita tak baca semua dah ni dia kata dengan ayat 6, Allah menerangkan bahawa yang terkecuali daripada keadaan tersebut, yakni dari derjat dan kedudukan manusia jatuh lebih rendah, lebih hina daripada menata, hanyalah orang yang beriman, yang sebenar-benarnya dan berbuat baik serta beramal soleh begitu juga manusia yang telah jauh bersifat lebih rendah dan lebih hina daripada mendatang hanya dengan beriman sebenar-benar dan berbuat baik dan beramal soleh, maka naik kembali mereka menjadi manusia yang sebenarnya ha, nak jadi manusia yang mempunyai kemanusiaan mesti kita balik jadi orang beriman kita kena buat amal soleh. kalau tidak manusia tetapi penuh dengan kebinatangan lah ni dia kata kita nak jadi manusia yang penuh dengan kemanusiaan dia kena macam tu Kena di bawah tu tuan-tuan balik baca sendirilah. Ha, dia punya cara-cara macam mana yang dikatakan beriman yang sebenarnya tu. Ini huraian yang berulang banyak-banyak kali. Tuan-tuan buka muka surat sebelah. Muka surat seratnya dua puluh. Faedah. Dia kata. Kata Rasulullah Wasallam, Man qara'a minkum. Wa tini wa zaitun. Fantaha ila qawlihi ta'ala. Alaishallahu bi ahkamil hakimin apabila qul bala wa ana ala zalika minashahidin itu hadis maksudnya barang siapa di antara kamu baca surah atid At surah wasini At wazaitun maka baca itu sampailah kepada firman Allah alaisallahu biahkamil hakimi yakni ayat penghabisan. maka hendaklah ia berkata bala wa ana ala zalika minashahidin Maksudnya sebenar-benar Allah itu adalah sehakim-hakim yang hakim. Dan hamba aceh yang demikian itu termasuk dalam golongan orang yang mengakui akan hakim dan bijaksana Allah ini. Itu maksud bala. Wa ana ala zalika minasyahidit. Akhrajah ut-tirmidhi wa abu dawud wa benu mardawek an abi hurairah. Itu hadisnya. Di sini ada sedikit tambahan. Di sisi ulama hadis dan juga ulama fiqah mereka mengatakan bala wa ana ala zalika minasyahidin ini hendaklah dikatakan di luar sembahyang adapun di dalam sembahyang dibimbangi takut-takut kata-kata itu dianggap sebagai kalam ajnadi yang boleh menyebabkan batal sembahyang ayani kita kena ambil ini. di sisi ulama muhaddisin ulama hadis dan juga di sisi ulama fiqah hadis ni dia kata untuk kita tak duduk dalam semayah kita dengar orang baca watini wa zaitun ataupun kita sendiri baca watini wa zaitun bila sampai alaih sallahu bi'ahkamil hakimim sunnah kita kata bala wa ana ala zalika mina di luar semayah tapi kalau dalam semayah dia kata dibimbangi takut kata-kata itu dianggap sebagai kalam ajanabi kata-kata yang luak daripada bacaan sembahyang maka kita dianggap bercakap dalam sembahyang dan sembahyang boleh batal jadi sebagai langkah ihtiah dalam fiqh dia kata langkah ihtiah ihtiah ni masuk berhati-hati supaya jangan ibadat kita terbatal maka jangan sebut benda ni ketika kita dalam sembahyang ha, ini keputusan yang dibuat oleh ulama hadis dan ulama fiqh dan jadi kita jagalah dan walaupun ada juga sebut dalam satu dua kitab dia kata walaupun dalam sembahyang pun boleh kata tetapi kata-kata itu tidak bersandarkan hadis Nabi dia hanyalah merupakan pendapat kepada ulama penulis kitab itu saja jadi takut kalau bata sahaja, sahaja jadi lebih baik kita hindari benda yang boleh membawa kepada batal sembahyang itu dan bawah tu dia kata wallahu a'lamu bimuradi tamat tafsir surah atid. Lepas ni insya-Allah tuan-tuan kita sambung suratul alaq makkiyah iaitu iqra bismirabbikallazi khalaq. Ha wallahu a'lam. Soalan. Disebabkan oleh kemiskinan harta boleh menyebabkan berlaku kekufuran. Bagaimana pula dengan miskin ilmu agama? Tuan samalah kita miskin ilmu pun serupa boleh membawa kepada berlaku kekukuran banyak orang dia duduk bercakap yang cakap dia ni sebenarnya tak boleh tak boleh cakap dia tu menghina agama tapi dia bercakap dia bercakap macam tu kerana dia miskin ilmu agama dia tak tahu kata dia cakap tu tak boleh boleh merosakkan iman dia jadi kita memberi pesan lah. Saya pesan diri saya dan kepada tuan-tuan semua Kena belajarlah. Ilmu agama ni kena belajar Dia tak main dalam mimpi Ilmu agama kena belajar Kalau tidak Nabi SAW Tidak suruh belajar Daripada atas Ndui Sampai liang lah Nabi dalam hadith dia Nabi kata belajar Minal mahdi ilal lahdi Daripada Ndui Dua atas buayan sampai keliang lahat maknanya kalau kita belajar tak berhenti pun tak habis ilmu ni tuan, tuan boleh bayangkan tak belajar langsung Mintak jauh daripada kejahilan yang kejahilan itu boleh membinasakan kita tuan-tuan ingat betul-betul ya. kalau kita miskin ilmu kita tak tahu apa yang kita buat atas dunia ni yang nak menanggung akibatnya kita bukan orang Hak nak menanggung akibat kejahilan itu kita dalam kubung pun kita tanggung. Di mahsyar pun kita tanggung. Di neraka badan kita yang menanggung. Kita buat baik. Kebaikan untuk kita. Kita buat benda tak baik. Kejahatan kita yang terima. Kita ingat betul-betul benda ni. In ahsantum ahsantum li'ang kutikum. Wa in asa'atum falaha. Dalam Quran Tuhan kata macam tu. Kalau kamu buat baik ah santum li'ang fusikum sesungguhnya kamu buat baik untuk diri kamu sendiri wakin asa'tum tapi kalau kamu buat jahat kamu buat benda tak elok kamu buat benda yang tak patut kamu buat falaha maka kejahatan itu menimpa kamu sendiri kita pilih untuk belajar itu kebaikan untuk kita kita dapat kebaikan itu kita pilih untuk nak bawa diri kita jauh daripada ilmu maka kejahatan menimpa kita maka kejahatan itu, kitalah yang menanggung akibatnya. Tuan-tuan, kita buat untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT ta bagi taufik dan hidayah kepada kita. Allah bagi kekuatan untuk kita. Untuk nak cari ilmu dan seterusnya nak mengamalkan ilmu itu. Yang baik itu daripada Allah. Tak baik itu silap saya. Kita tanggup dengan taslih kafarah dan surat Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. <تصفيق> اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافين عنه ويكابه مزيلة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزخنا فهم النبي بجاهخة المرسلين. اللهم فاكتهنا فتين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزخنا اتباعا